а він затримався аж на три. Пояснив, що в машині раптом пробило бензопровідну трубку. Через той затримався, ремонтував машину в гаражі обласного об'єднання. Та наші все-таки повезли його на штрафний майданчик. Звірли відбитки протекторів, зійшлися. А згодом, коли на яму поставили, то розгледіли, хоч як ретельно він мив машину. В одному місці на задньому мосту Далив лабораторію на аналіз, але він, не чекаючи результатів, признався на їзді. Проте винним себе не визнає. «Як?» – каже, що нікого не збивав. Потерпілий, мовляв, лежав на дорозі. У такому сильному тумані його не можна було помітити. До того ще зустрічна машина осліпила. «А чого ж тоді втік?» – злякався. Як, мовляв, доведеш, чи той лежав. Мої ну, хлопці зараз поїхали з ним на місце події для відновлення обстановки. А я хочу доповісти старому, сказав він, гальмуючи на майданчику біля управління. До на настінному годиннику в кімнаті чергового без 15-ти Колись начальник управління розпорядився, щоб чергові звіряли цей годинник з сигналами радіо, а всім працівникам наказав звіряти свої годинники по цьому. Черговий вітається і на запитливий погляд Ратушного відповідає. Полковник Жора ще не приходив. Як тільки прийде, повідомте, будь ласка. Я буду в майора Маринича, просить Ратушний. Роздягнувшись у мене, запитує. Ти зустрічався із студентом? Зустрічався. Нічого такого, що вказував на його причетність. я ж казав. До речі, Череваш теж говорив мені про зустрічну машину, котра раптом засвітила фари. Так-так, він і нам це розповідав. Ми про всяк випадок і там зняли сліди протекторів. Експерт висловив припущення, що та друга машина там навіть якийсь час стояла. Виходить, ще один свідок, а може й кілька їх там було, та не захотіли вплутуватися, а може й не бачили, хто зна. Але розумієш, якщо той п'яний там справді лежала, медична експертиза таке припускає, і слідчий експеримент на місці підтвердить свідчення водія, то в суд наче чи нема чим йти, Справу, мабуть, доведеться закрити. Ні, Джура так легко не дасть тобі цього зробити. Знаєш, що не дасть, насамперед через родичів загиблого. «А хто його родичі?» «Не знаю. Він не за плечима. Але маю на увазі, що родичі в подібних випадках не хочуть миритися з тим, що ніхто не винен, сам знаєш. Їм важко погодитися з тим, що винен сам загиблий. Черговий по телефону повідомив, що полковник Джура вже прийшов і запрошує мене і ратушного до себе. Коли всі зібралися, Іван Павлович завжди запитав, у кого є термінові повідомлення? Інформацію Ратушного вислухав мовчки. Про припинення справи Борис не говорив. Гаразд. Продовжуємо розмову пізніше, промовив полковник, і звернувся до начальника відділу боротьби з розкраданням циталістичної власності підполковника приходька. А у вас нічого нового? Поки нічого. Працюємо, знічено пробурмотів приходько. Знову дзвонили мені з прокуратури. «Вся справа через того втікача затримається. Сто то чертіво так провалитися!» З досадою вивається полковник, як дітки з дитячого садочка. Про той прикрий випадок, що стався з місяць тому, вже не раз говорили і на оперативках, і на партійних зборах, і навіть на міжвідомчій нараді. Ще взимку на хутровій фабриці було викрито групу розкрадачів що збувала ліві шапки та коміри. Тільки насправу почали розслідувати, як один із головних діл Київ заступник директора фабрики утік. Минуло від тоді три місяці, а його й досі не знайшли. Додому не дзвонив, не писав. На той випадок, якби сім'я спробувала якось зв'язатися з ним, становив за нею нагляд. Місяць тому дружина раптом виїхала в Баку. Її супроводжував один із хлопців Приходька, та видно працював не досить професіонально.